Тоді забирайся, Вуйку, хоч би й серед зими. Форма не з свого двора. Знаєте, з чужого воза і серед болота злась. Отже, подумайте добре, поки скажете «ні». Я потрапив би остаточно і сам тої штуки, що домігся б через суд для Олюньки дозволу піти за Дмитра. Але тоді Дмитро міг би впертися, і, може, схотів би Олюнчину хату знов якомусь його нові найняти. Подумайте добре, я в втім. «Ніякого інтересу свого не маю, але лише хотів би Дмитрові долю забезпечити, бо то мій свояки, і добра дитина. Для нього міг би я і в місті жінку знайти, але я волію шляхтянку. А може у люнці з того буде яка кривда? Бороне Боже, я за Дмитра ручаюсь, бо то добрий хлопець. Розумієте? Я за це». «Та я, пані Якуб'є, проти Дмитра нічого не можу мати». Певно, що хлопець добрий і господарний, а видите, самі кажете, ну, як же? Та дай, Боже, в добрий час подали собі руки. Але я гадав би пані Єнджею, щоб ви ще нічого не говорили перед жінкою, баби готові нам псувати, а ви самі видите, що то добрий інтерес для вас. У неділю я прийду в свати. Андрій попрощався і пішов додому. Було йому трохи прикро, що треба буде віддати ґрунт та й робочі руки, але до того мусило колись дійти. Як на тепер, то четвер, думав собі Андрій, як переступав перелаз. Ганні, розуміється, не сказав про те ні слова. Так само Ганна не говорила йому ніколи про те, щоб хто коли питав про Олюньку. В неділю після обіду появився Шевко в новій капоті з Дмитром та ще одним поважним шляхтичем у хаті Андрія. Ганна, як побачила Дмитра, догадалася відразу, чого ті гості хотять. Вона хотіла зараз утекти з хати і сховатися десь під шопою, але Шевко придержав її на порозі. «О, щось вам, пані Єнджиєва, не дуже милі гості, коли втікаєте. Почекайте трохи та прийміть нас хоч добрим словом, коли не вином медом». Нічого було робити. Ганна вернулася від порога. Андрій попросив гостей сідати. «Може, вже догадалися, чого ми прийшли до вас з каваліром, коли у вас є панна?» «Та певно, що догадалися», – каже Андрій. «Ми дуже вам раді». «Та чого говориш, коли не знаєш, про яку тут панну ходить?» – каже Ганна, котрій саме тепер прийшло нагадку, чи не вдалось би своєї доньки за Дмитра віддати. «Ну, коли так, то я скажу виразніше», – обізвався Шевко. «Ми прийшли з паном Дмитром Полошинським до панни Гелени Лукашевої в свати». Олюнька, як почула ті слова, хотіла утекти з хати. Другий сват задержав її на порозі. Ото ладно, та так утікати перед шляхтою, почекай трошки. Олюнька вернулася і залізла в кут за запічком, вся червона як рожа. Дякую за честь, панова шляхта. А я Олюньки не маю ще до віддання. Вона ще дитина, кинула Ганна. Як лише тому каже з притиском Шевко, то нема страху, щоб її не засватити. Тепер обізвався Андрій. Він зміркував, що Ганна буде перечити, а йому хотілося показати перед шляхтою, що він пан у хаті, а не Ганна. То, панове, все жарти, що моя жінка говорить. Тут лише моє слово буде мати Вальор, бо я Олюнці опікун. Отже, я дозволяю і погоджуюся з тим, щоб Дмитро взяв Олюньку, як лиш вона сама схоже за нього вийти». Ну, певно, що так, каже сват. На милування нема силування. Андрій звернувся до олюньки. Що ж, Олюнько, підеш за Дмитра? Олюнька не обзивалася, лише відвернена до печі лицем, колопала пальцем у запічку. Та бодай подивися на нього, бо не будеш знати котрий, каже Шевко, підходячи до дівчини. Він узяв її за плечі та повернув лицем на середину хати. Відтак. О церкві могли б тобі замість гарного Дмитра підставити якогось каліку». Олюнька глянула з-під на Дмитра і усміхнулася, але в її чорних очах показалися сльози. «Ну, говори, хочеш Дмитра чи ні?» «Хочу», – відповіла несміло Олюнька, не підводячи голови. «А підеш за нього з доброї волі?» – питає далі Шевко. «Піду. От і ладно». Видно, що розумна дівчина, коли таким гарним шляхтичем не помітує. Отже, пам'ятайте, панове, добре, що шляхетно уроджена Гелена Лукашева годиться вийти заміж за шляхетно уродженого Дмитра Полушинського. Дай Боже щастя на довгий вік. Тепер поцілуйтеся.